Radio Cornellà 104.6 FM Empezamos esta segunda oriña de radio siempre en Galicia, ¿no? 104.6 de ACM música galega que acabamos de escoitar eh, noticias que nos chegan dentro de Galicia eh, novidades que imos eh, ponendo ya todos vostedes eu queria dicir que precisamente dentro de Galicia queremos falar con Galicia concretamente con os no, con responsables, con presidente concretamente o presidente da Rousa Norte que nos vai a dar información dunos eh, bonos internacionales bon, unha perfecta combinación de toda aquela, para que toda a xente que queira e desexe poida mm, conectarse e conocer a zona mariñeira de ah, estáme avisando, estou falando ese intercortado porque estáme avisando desde control que xa temos a comunicación con D. Isaac Maceiras. Boas tardes, Hola, tardes. Boas tardes. moitas grazas por atendernos. Disculpe que lle molestemos ao mellor este fin de semana que sempre dedican o mellor un pouco máis para arecer, pero bueno, pues, no son... aportemos que aproveitar estes momentiños sí, que sí. temos así para poder falarlle nosos ouvintes de novidades e cousas interesantísimas que se fan por esa zona. Mmm desa de de mancomunidade tan importante que temos aquí en Galicia bueno, eh, a opinión información máis importante que queria dar nos nosos orientes era o feito de que eh, saíron hai moi pouco tempo mm, uh, uns bonos extraordinarios que son bonos vivendes rurais e bonos gastronómicos non? efectivamente concretamente allí estuvo secretaria en el portoismo Carmen Pardo. Sí. Entonces ya hay cuestión de dos próximos flamamentamente estamos potenciando cuatro ayuntamientos porque ¿okay? Briaño, Boiro, Cobo do Caramiñal e Ribeira ¿Sí? estamos lo potenciando con, con este para traer eh, toda la clase de personas que nos quieran visitar a esta gran ciudad de Barbanzo del alto norte pues queremos potenciar estas rurales que nos potencian en nuestra restauración queremos patenciar o noso óxido. Entón, bueno, porque xemos paquetes que incluso vai en coixunto, donde vai unha noite nunha caixa rural, ou un fin de semana, un bono gastronómico e cun, e, cun una, e cun un servicio de óxido, ¿no? que pode ser unha visita ás bateas, ou pode ser unha visita a toda a zona da Isla da Rousa, de toda a Ría da Rousa senderismo, Totalmente. etc. Todo, todas cosas, bueno, eu estou mirando eh, eh, aquí directamente xa na, na internet que a cantidad de los xamentos que, que se asociaron son D. A, a ver si, si me equivoco, pero eu queria mencionar diante de ustedes como son aldeados aldea Muiños, a casa de Prado, a casa de Calzada, a Dermida, a Insuela, a Rivela, a te, o, o, o hotel rústico Teixoeira, que, por certo, falamos con ele dunha ocasión, a Casa de Patín, a Casa de Postal de, de Valmaior, a eh, Antiga de San Xosé. Esas son as vivendas sí, rurales, non? Sí, vivendas rurales. A parte funciona moi ben. Están, vamos, unhos palaces viciosos, non? Hai algunha, por exemplo, aquí entre ríos, que tamo pues, bueno. la por do Caramñal. Entre ríos. A verdad que, que está un dormindo, Ali eh, eh, pasa, eh, pasa concretamente o río por abaixo da habitación E vez de pasar o río por debaixo da habitación E cada máis ten unha adega, non? Ten unha adega que é adega entre os ríos tamén onde hai unha produción de albariño moi significativa Que é unha cosa verdad que é moi importante, non? Sí. Pero eu creo que o que visita concretamente a Rosa Norte É este, este paquete completo que é ese fin de semana, concretamente na Casa Rural, este bono gastronómico, esta zona de ocio. Eu creo que repite, non repite porque o primeiro que temos aquí como son os paraxes preciosos, non? Porque se pode ir a zonas de Currubedo, se pode ir ao Mirador da Curote, se pode ir á Playa da Cabío, a Playa de Lombiña, a Playa de Barraña, a Playa de Areiros, e en fin, se pode ir a moitísimos sitios, non? no no verano ou ben no época non é estival no? porque por exemplo as dunas se poden visitar ou, ou, as, ou as piscinas de, de, de Santa Cruz aquí na Pobre do Carameñá se poden visitar cualquier época do ano o Mirador da Curota que é unha preciosidade onde se ven a Ría de Pontevedra, a Ría de Arousa a Ría de Vigo, a Ría de Noia a Ría de Muros Noia vamos En fin que vont sendo os paraxes. Que, que ademais eh, eu te intendido pola información que recibimos que precisamente na, na época aí de, de Semana Santa con con ocasión do do Nazareno encheron, non? Sí, normalmente se enchen, eh? se enchen aquí. Eh, bueno, sobre todo o que eu na pequena asociación que está agrupada mm. que teñen os mesmos precios, que teñen os mesmos desayunos que a verdade que trata moi ben os clientes cando van, que, que vamos que é como se suben as súa propia carta, non? Eu creo que é un turismo de cercanía, un turismo de, como dixábamos aquí, de tú a tú ¿no? sí. entón, bueno, creo que é importante ademais, eu vos invito, mire, vos vos a mandar unhos bonos gastronómicos para que a visiteis, eh, dos bonos gastronómicos para vir un fin de semana cando queidades aquí, e eh, eh, logo tamén unhos bonos de, tamén de, de, de restauración cono gastronómico, entonces vos mismo so podéis podéis visualizar, mirar, comprobar y además te Pois, moitas gracias A verdade é que deixan sorprendidísimos Eu, bueno Pois, teremos que Intentar compensar de alguma maneira Aquí teño o director da nosa revista Antonio Díaz Que, que bueno, intentará que Cando menos eh, Fagamos publicidade Desa de, de, de zona ao máximo posible Dándolle conexamento con, aos nosos ouvintes E aos lectores da revista Lua Nova De, de, de este agasallo, non? Sí, tenemos que arrecadar información, non sei, unha ¿no? reportaxe da zona, el, con fotos de algunhas vivendas, ou de algúnas cosas que hay amexas, restaurantes, das viviendas rurais, se si nos envían información destas, pois, pues, con moito gusto, faremos unha reportaxe sí, dunas okay. ou tres páginas e publicaremos ponemos en contacto eh, uh -huh. e comentaré isto a, a nosa gerente a Pátima uh -huh. que sou presidente por suposto xa eh, eu transmitirei tamén aos, aos, aos, aos alcaldes de Biancho de Boiro e de Ribeira uh -huh. eh, entón, bueno pues, moitas gracias tamén por esta atención que teñen eh, bueno, estamos a vosa disposición porque creo que tamén bueno, pues eh, aí na zona de, de Barcelona en Cataluña concretamente todo o que se pode axudar importante tamén para cada día potenciar máis o turismo na nosa zona. É que nós temos que presumir do que temos aí en Galicia, e entón a fórmula máis importante é facer de embaixadores da nosa zona, non? E concretamente, Arousa Norte merece, merece a pena. Bueno, non mencionen os restaurantes, pero que sí que hai moitísimos, non? Polo menos estes dez que teño aquí anotados o Galeón, o Portiño, a Punta Cousa, o Xoanes, a terraza de Chicolino, que tamén falamos con el non ocasión, o castelo, genaro, viramar, pimentón, a casa e isolina, son exemplos creo que cada máis teñen menús excepcionais, non? Sí, teñen, un... a verdad, que a gastronomía é moi importante, non? E creo que teñen todos unha fama, además, reconocida de moito tempo, de moitos anos. Non? E, bueno, a verdad, que o que cena ou come en ese restaurante sempre repite, sempre repite porque a comida tradicional é, todavía da nosa aboa e da nosa máis, Entón, bueno, é pues, xo eh, que temos que ir ¿no? A comida de sempre ¿no? Eu con eso non quero dicir Que a nova cociña pois pues, sea mala non, ni moito menos Son distintas distinta. Un teñen unha forma de cocer a comida Outra teñen a tradicional de sempre A verdad, bueno, pues a mí me gusta A tradicional de sempre Ya, ademais, eh, hai que recoñecer que todos eles eh, Teñen os produtos naturais Daí, é dicir, recollendo directamente Do, sí. do lugar Ahora tener un menú también domicilio que además es muy barato son 15 euros. digo esto porque allí yo presentaron hasta hasta tratar de que un menú domicilio, no no solamente ir allí, sino también ver cómo se cocía o mi sillón, cómo se cocía mi sillón, cómo se pone mi sillón, un mi sillón o vapor, o mi sillón en salsas, o mi sillón en mi sillón empanada, o mi sillón frito, mi sillón, vamos, de distintas de distintas formas de hacerlo, ¿no? Eh, bueno, pues eh, creo que un menú, vamos, que, que un queda sorprendido, o que tal podemos hacer con nuestro producto rey, ¿no? Porque un misillón arroba de Galicia está reconocido como el mejor misillón del mundo en toda, en toda España. ¿Con denominación de Alixincha? Sí, por supuesto que sí. Que, por certo, que todos aqueles que quen pódense dirir aDIE entre paréntesis nesta conversa que podedense dirixir a Arousa Norte e demandar de ese recetario mariñeiro que, que, que teñen que bueno, pois pues, algún eh, poden recoller precisamente pedíndolle información a Sí Por favor, láons norte por internet,ás na paz no web da, da mancomunidade e pois toda clase de información nos temos personal concretamente na má non solamente a nivel administrativo, tamén a nivel informativo e turístico. Si, sí, si, sí, porque ademais ese recetario é extraordinario, porque non solamente fala de michilón, de dos misilóns, sino dos caracois con misilón, dos combinados de mariscos con misilón, e tortillas de, de misilóns, etc. Que, que, que, bueno, que están á orden do día con respecto a cualquier tipo de degustación gastronómica nesa zoa, Por supuesto que sí, no sé qué concretamente era un pobordo que era en la semana tanta. Tuvemos un concurso de tapas ¿No? Mm. De tapas eh, Porque aquí fue innovador Lo que dijimos en toda la, En toda la en todos los cuatro consejos Que fue un concurso de pintura en tapas En tapas, por ejemplo, que cuando un llega a una ciudad un poco concretamente Pues la verdad que da mal aspecto Que son las tapas, las tapas de, de alcantarillados ¿No? Ajá. Sobre todo, bueno, pues hemos Pintado a tapas de alcantarillado Y las pintamos con distintas eh, Un concurso de, de, de Pintores, entonces, bueno nos temolas na calle peatonal ou te teme no paseo madrítimo y aproveitando esto, fixemos un concurso de tapas porque candundi tapas se refiere a tapas dos bares ¿no? bueno, pois pues, si tamén fixemos un concurso de tapas de bares en todos esos bares por un precio de un, de un euro cincuenta pues eh, desde o miércoles santo hasta o domingo de resurrección estuvieron dando tapas e xente iba por distintos bares collendo tapas, bueno, pois pues, si tamén comprobamos porque logo había un sorteo Eh, comprobamos a cantidad de persoas que nos visitaron. Bueno, pois pues aquí tiven moita xente de Cataluña, tiven moita xente do País Basco, moita xente de Castilla y León, Castilla y La Mancha, Asturias, por suposto de distintos puntos de Galicia e de Madrid, Claro, a verdade é que o único que falta, entón, é tomar nota e eh, preguntar a cada un destes que tomen tapa, e eh, se si sirge polo ano ah, menos Re, baixar xa o 20 céntimos e eh, se si sirge un comentario a cada unha das, das participacións que fan, non? Sí, e Sería... a verdad que foi moi innovador, non? Porque, sí, sí. bueno, porque a verdad que a xente viña aquí, van en pandillas, entonces en vez de dedicarse a sentarse un restaurante a comer, se dedicou a ir aos 12 ou 14 restaurantes que, que tiñan a, a, a ruta das tapas sí. en esa ruta das tapas, pues tomaba de todo. E as nemais, eu que estuve mirando, to tres ou catro de distintos sitios, eh distintos días, por suposto, pues pois a verdade é que con dúas tapas ou tres unha comía, hein? Eh? Sí, sí, no, é que Galicia bondosa está en eso. <risa> e, e, e os restaurantes pois inda máis, porque máis esa zona que, que bueno, están acostumbrados ou a, eu, as veces que pasen por aí, están acostumbrados a, a servir pois com, para, para xente que traballadora, non para xente de, de picoteo, non. Dicen sí, sí, miña avela que somos moi fartureitos. Exactamente, se prende. Todo creo que esa frase o di todo, no? Que, que a Mariña é farturentamente razón. Tamén. Somos boa xente farturentos, dicía miña avoa. Bueno, e que continue sendo, eh, e a verdade que eh, só eh, podemos comprobar e eh, acá estamos comprobando polo feito de que nos acaba de agasallar esos dous bonos. Eh, para os nosos ouvintes tanto gastronómicos como rurais eh, que yo agradecemos moitísimo e eh, que o ponemos no noso blog de inmediatamente e eh, que todos os que participen con nos con este eh, pequeno evento dos 30 anos de mm, celebración da nosa entidade pois xunto co 24 da, da, da emisión deste noso mil de programinha de radio pois faremos mención especial da Arousa Norte e concretamente do seu presidente Don Isar Maceiro Pois pues moitas gracias, moita eh, malo Bueno pues, eh, continuaremos mantendo este contacto e eh, cando poidamos pues, volveremos a, a chamar e eh, ponernos en contacto con vostedes para que nos fale o millor das pues, rutas de senderismo que, por certo, estánse limpando por si acaso para o ano que ven posto que dos incendios quedaron un poquinho máis má Sí, sí, estamos facendo unha recuperación deles pero de todo, empezamos tamén andando as semanas tamén as playas bueno, agora mesmo estamos xa poñendo todo en condicións para que se acerque a época estival que nos visiten como sempre non é eh, aquí serán colledores non nos temos que olvidar que está non é no Eno santo e eh, que o nos vai a xudar a todos que son máis importantes sobre todo a realidad crisis Hombre, claro, porque... E eh, ademais, todo que, que de ir a Santiago quedan 40 e tantos. 30, 30 minutos, 30-35 minutos. Pois, pues, chegar eh, a Santiago... No, ya... sempre digo que non somos as playas de Compostela, o mar de Compostela é vista da gastronomía de Compostela, porque cando os, pa, os paquetes turísticos que se fan a Compostela, cando levan unhas playas, levan as nosas playas, as playas da Ría Reis, as playas da Ría de Arauzo. E ir a Compostela, non ver Corrubedo É como a ir a... Claro, está claro. Exactamente, por lo tanto é, é conveniente Bueno, pois agradezo yo moitísimo eh, Disculpenme que lle molestara puro. Tanto ratiño, pero que eu, É unha compensación Pola nosa parte do feito de que nosos ouvintes Saiban que eh, a Mariña mm, Concretamente a rusa Norte merece a pena Visitarla e nós queríamos que nosos ouvintes Estiveran carnaral ustedes, pues, sabiendo de estas novedades tan interesantes Muy bien, pues, muchas gracias por llamarme A todo otro, to otro momento Bueno, pues, ya saben empezar a llamar por teléfono empezar a ponerse en contacto con nuestro blog de siempre en Galicia, blogspot.com y, mientras tanto, escuchar esta peza de música que nos...